تتبری د مرامی نه د کربلا داستان بل منقول داوګوري کټر شیا غالی ساتت ال دیوار هیڅ سوګو مرداکه شړې نه وي نو معلومه چې کربلا واقع تر سر نصره درو کتاب لیکلو ته ضرورت نشته چا چې لیکل مبالغې شي موږ خبر کړی دا چې خپل نشي درته د ټول علماء او کتابونو لیکلي دا ومشهره نشي لیکلي هغه په دی رد دیکھن. دی کنه خپل جو چک دیږي او چې شو کې په اسباد کې لیکي دکتباره دا بتا شي جو جو شو زورویان شو آه. بل ابن لهه ابن اللہِ عاتا خمید و رازی مردہ قتل قائدی قائدہ هار آغا روایتو یعنی آغا روایتو نا چف فضیلت دسورت الواقی کے راجی آغا روایتو نا چف شف... فضیلت دسورت الواقی کے راجی ساقا بن رازیدہ بن رازیدہ بن اغا موضوعی دید بلا قائده فکم روایتونو کی چه زند بنو امیو ذکری دا موضوع دی بلک فائدہ روایتونو کې د خلافت ثبوت چې بنو العباس صفه ناغ موضوعي بلا قائده بولی کلش کم روایتونو کی چه ده یوسف علیہ السلام او د زلیخی ده نکاح تذکیره ده یاد بچو وغیره موضوعی دی او سوچ روا تو بانے نظر راجی بیا و خائدہ ظاہر اشخان اول کشوی بائندہ خلق راجی کوم روایتونو کی ہر اگر روایت اصر لگوئی کوم روایتون اصلاح جی خائدی بیا ذو تای دې هر هغه روایت چې باغې کې د کوم ابدالو او ساده او عسايبو تذکرې لري 30 وا دې سلوې په شان کې یو مرشد اپوږه بل راشي او د دنیا نظام چلے وغیرہ و غیره په حساب وځي دا فائدہ وایو ذکر کوو لاندې ترسي افاده دا دما دایي کولیټریشن هغه کومه روایتونه کې چې علي رضی الله تعالی عنہ ته پیاسر ختابي بغیر د یو روایت نه دا لا قاعده تما ته پد رج کې داسي لکه موسی ته جارون بس ابروان کوښ دخن اله او دغه سيد مطلب څه شو هارون پدور کېم اختلاف نو صاحب پدور کې ومن خلافت کې دغه اختلاف او هم دغه علي ورو دور کې باطل فرقې دې پیدا شو دخص. مو زوی مل کایدہ په کوم چې دا سلسله سلسله حسن بصري تا رسول مخ يا علي رضي الله تعالى عنه تا اخر خلافت اچول لکه صوفيا او کراي جدا پکړاي وته دي ياور ته کوټو وغره جوغا چي دا روايتونه مو زکا چیده حسن بسری رحمه اللہ پخفل خسڑه و دا علی رضی اللہ تعالیٰ نمصرح سره ایس ملقات نوش ملقات نوش او مراشین دا حسن بسری محتشین وی کر دی یعنی دا شی کمدوری کر دی پښتو او یو خبر راته حواله کوم دا به تاسو وبې شباب ماته کوي کار کولای او تاسو راځو د نوو مجبورې ترمېزيہ روایت چې نبی صلی الله علیه و سلم دګری اطرافونو اویز ورمانی پوش شکر دادی سندی حیثیت آه حکم خیر ده حکم مرتمون گولد بتا شو باش تک شکر یو دوانی دا لازیم شده آه بلاغا روایتو با حصوی چپایی که من دا کتابت زنانو دا کتابت مخائی سور نور ورطا وخای، سرخا ورطا وخای، دغا تو باولی که دغا بیاو باسی، محتصال لگو آئی. او ما غتای سواله کلو غورې را موږ نو شویب انځدې در سره سند باندې خو زال کلام دا سند صحیح ده یا غلط یا دا حسن درځي کیدا خو ځان له حکم دی ان شاء الله ربو ولنه او جو نحبه کی راضی ا باندې محدثین و سره غلې خو ځی کیدوم ځان له نفس من داوی چې دا سند ګوره سمېږي کوي تاسو تاسو عليکوم غندې سر بتا نوورم الله سوایي او زنانا نشاعت افوست کرو چه اینگور نسنگا ناغوه خاپی رئی دا بلکو او چه بگوتا وقتا شای نی خودلی نمت ہوئی ممنگوی چه بگوتا ایدر تنخایو چه تا سی پوه شای لگه محنت حتی او روانی پول چه دی که دلوی خیر دا بگو گوره او تا سی لگه کار کوئی نزبا ملک شروخ کراشن بیا بزان کار کوئی کار دیر لی خودا قایدی لگه ختمو او نبیع ج مکھی من فقہ حدیث میں حکم کو وغیرہ تو نہ بتایا چھساں ادمات سے 25 قبلے لکھی لکھی علیکم روایتوں کی چراجی کے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی آخری دو سورتوں دا بید قران نہ مزهب کدا نو لې کلی پیدا دواړه دا سند ثابت ندي دا سند ثابت ندي دوځي حکم پېنه کوي اگر چې امام راضی او نور علما وایي چې دا سدي باطل واهیت شهید ابن مسعود نه ثابت دي چې هغه موږس کې دا د پیغمبر نه ثابت که با منز که بیدا سورتو نوی علمو قرآنیتی ثابت سیکھو ابروانی رو سیدو دا بروگو روی تاسی دا قائده دا دا اصو وضاحت می دلتو یعنی مسعود تا دا نسبت کئی نو دا غلط قریبانی لگیا یا رمی تا استبد آیا بی پبلخه ایده لیکي او لیکي اغه په کوم روايتونو کې سيد هغه دري جماعتونو علاوه د نور جماعتونو خاص فضیلت دي ناغس راویتنے موضوعی دی دریجو ماتن محفیج نیتا ہے حرم مدینہ خوبہ وغیرہ خوشی بہتا ہے انشاءاللہ بے برسکتر سکتے ملک های دا و علیکم روایتونو کې چې دا هر یو صورت ابتداء نه والا تر اخره پوری دا قرآن مخصوص فضایل لکه کشافم ذکر کوي واحدی سالبیم ذکر کوي دا موضوعی دی سیوا دی اصو سو سورتون سیوا فاتحش و بقریب آرکی اصو آخری آیتون سور احلاس آخری سورتون ولی آئے اور کافرون اور ارکان تا دی دا موضوعی دی تا دی پوچھو استثناء خیف لیسے ہی خواہم کدا شو غوره نه ویان هیڅ کدا شنو کوي مرفعات سو د تاسو علما ایوې اته دي ګره ها نو نور علما خوې دا 20 نور علما خوې دا 40 یا یو کم سلوي مجرورات دو دی کنو نور علماء ویچی پینزه دی سی چل وجود آغا بغلطو یا بدا غلطو خبر بانکوش که دا میسی خبره و غلملی که دا میستیز لکار خبرو. جواب دا کلیاتی ذکر کری ذکر تعلیم بینا په اختصاری او د نور چې اچا ډیر ځکر کړی دی دا جزئیات د دې سری د ځی دی دا کلی دلاند شي جزئیاتی نه وي یستې سنا کول شي په کلی خودی کول شي ته په خبروس پوي د هرڅ